Усівшись на пакунку, він витер рукавом чоло. Виспуля, стискаючи пательню, дивилася на нього зловісно, а навколо густішав натовп. «Він хворий», – сказав відьмак і вимушено посміхнувся. «Це для його добра. Не тисні, добрі люди, бідаці, повітря треба». «Ви чули?» – спокійно, але звучно запитав Шапелл, пропихуючись раптом крізь Натов. «Прошу безбіговиськ! Прошу розійтися! Збіговиська заборонені! Покарання штраф!» Натов миттєво розтанув, тільки для того, аби відкрити любистка, що підходив швидким кроком під звуки лютні. Побачивши його, веспуля перелякано завершала, кинула пательню і бігом кинулася через майдан. «Що з нею сталося?» – запитав любисто. «Де явола побачила?» Геральту устав, спокунка, який уже почав слабенько ворушитися. Шапал поволі наблизився. Був він сам. Особистої його охорони було не видно. «Я б не підходив», – тихо сказав Геральт. «Якби я був вами, пане Шапале, то не підходив би». «То ти що?» Шапол стиснув вузькі губи, холодно дивлячись на нього. І якби я був вами, пане Шаполо, то вдав би, що я нічого не бачив. Так, напевно, сказав Шапол. Але ти, не я. За намету біг Денті Бібервельд, задиханий та спітнілий. Побачивши Шапола, він зупинився, посвистуючи Заклав руки за спиною і удав, що роздивляється дах комори. Шапел підійшов до Геральта дуже близько. Відьмак не ворухнувся, звузивши тільки очі. Хвильку вони дивилися один на одного, потім шапел схилився над пакунком. Дуду. -ду", сказав до тиснених дивно деформованих чобіт любистка, що остирчала зі згорнутого килима. «Копіюй Бібервельта швидко!» «Це що?» – крикнув Денті, перестаючи витріщатися на комору. «Це чого?» «Тихіше!» – сказав Шапл. «Ну, Дуду, як ти там?» «Уже!» – пролунав із килима приглушений шепіт. «Уже, осьо!» Тиснені чоботи, що стирчали зі згортка, розмазалися і перетворилися на волохаті, Босі стопи половинчика. Вилазь, дуду!» – сказав шапал, «А ти, Денті, сиди тихо. Для людей кожен половинчик виглядає однаково, правда?» Денті щось буркнув невиразно. Геральт, усе ще мружачись, дивився на шапала із підозрою. Намісник вже випростався і роззирнувся навколо. І тоді від глядачів, які ще стояли неподалік, лишився тільки стукіт дерев'янних сабо, що стихав у далечині. Денті II виповсь і вигрибся з пакунка, чхнув, усівся і протер очі й носа. Любисток присів на скрині, що лежала неподалік, бринкнув на лютні з виразом помірної зацікавленості на обличчі. «Що це такий? Як думаєш, Денті?» Лагідно запитав Шапо. «Дуже подібний до тебе, тобі так не здається?» Та мій кузен», – випалив половинчик і вишкірив зуби. «Дуже близька рідня. Додобій бервельти із гречаної луки, світла голова у справах. Я, власне, вирішив...» «Так, Денті?» «Я вирішив вважати його своїм фактором у Новіграді». «Що ти на те, кузене?» «Ох, кузене, дякую!» Широко посміхнулася дуже близька рідня. Гордість клану Бібервельдів, світла голова у справах. Шапел також посміхнувся. «Здійснилася мрія», – буркнув Гераль. «Про життя у місті!» «І що ви в цьому місті бачите, Дуду і ти, Шапеле?» «От пожив би ти на вересовищах!» Відбуркнув Шапел. Поїв би корінців, помокнув та померзнув би, а тоді знав би, а також хочеться жити, Геральте. Ми не гірші від вас. Ні, кивнув Геральт. Не гірші, бува навіть що краще. Що зі справжнім Шапелем? Удар його спіткав, прошепотів Шапел другий. Десь місяці зодва два тому. Апоплексія. А земля йому буде пухом і нехай світить йому вічний вогонь. Я саме опинився поблизу. Ніхто не зауважив. Геро, ти ж не будеш? Що ніхто не зауважив? запитав Відьмак незворушно. Дякую, пробурмотів Шапол. Вас тут більше? А це важливо. Ні. Погодився відьмак. Неважливо. З-за фургонів та яток випала й побігла під тюпцем невисока на пару ліктів фігурка в зеленій шапочці й у хутрі плямистих кроликів. Пане бібервельте! просопів гном і замовк, водячи очима з одного половинчика на другого. Вважай моли!» – сказав Денті, що ти маєш справу до мого кузена? До дубі Бервальда, кажи, кажи, ото він. Торлока передає, що пішло усе, сказав гном і широко усміхнувся, показуючи гострі зубки. По чотири крани штука. Здається, я знаю, про що йдеться, сказав Денті. Шкода, що немає тут вівальді, то й ми хцем би, вирахував зиск. Дозвольте, кузене, Відізвався Теліччо-Люнгревінг-Леторт, скорочено «Пенсток» для приятелів Дуду, а для всього Новіграда член чисельної родини Бібервельтів. «Дозволиш порахувати мені? У мене добра пам'ять на цифри, як і на інші речі!» «Прошу», – вклонився Денті, – «прошу, кузена!» «Кошти!» – намощив чолу Доплер. «Були невисокі». 18 за олію, 850 за жир. Хм. Усе разом враховуючи шнур 45 крон. Вирочка 60 по 4 крони чи 2400. Комісії жодної, бо без посередників. Будь ласка, не забувайте про податок. нагадав шапел другий. Будь ласка, не забудьте, бо стоїть перед вами представник влади міста і церкви. Який серйозно і сумлінно потрактую свої обов'язки. Від податків воно звільнене, заявив Дуду Бібервельд, Бо то на свято мету. Гу? Змішані у відповідних пропорціях, риб'ячий жир, віс, колія, підфарбовані краплею кошенілі, пояснив Доплер. Досить налити до глиняних мисок і у кожну засадити шматочок шнура. Запалений шнур дає чарівний Червоний вогник, який горить довго і мало смердить. Вічний вогонь. Жерці потребували лампадок на алтарі вічного вогню. Уже не потребують». «Холера!» – пробурмотів Шапол. «І вірно! Потрібні були лампадки. Дуду, ти геній!» «По матері!» – скромно сказав Телічо. Еге ж, вилита мати, підтвердив Денті. Тільки гляньте в ці мудрі очі вилита бегонія Бібервельд, улюблена моя тітка. Геральте, простогнав любисток. Він протягом трьох днів заробив більше, ніж я, співом за все своє життя. На твоєму місці, серйозно сказав відьмак, я б кинув співи і зайнявся торгівлею. Попроси його, щоб узяв тебе учнем. Відьмаче. Та потягнув його за рукав. Скажи мені, як я міг би тобі віддячити? 22 крони. Що? На нову куртку глянь, що від моєї залишилось. Знаєте що? крикнув раптом любисток. Ходімо всі в дім розпусти, до пасі флори». Бібервельти проставляється. А впустіть половинчиків, затурбувався Денті. Нехай спробують не пустити. Шапел скорчив грізну міну. Нехай тільки спробують. Звинувачу весь той їхній бордель у Єресі. Ну, крикнув любисток. Тоді все в порядку. Геральт, ти йдеш? Відьмак тихо засміявся. А знаешь, Любистку? сказал. И я и с радостью.